Але була страшенно бліда і байдужа до того, що відбувалося. Лікар оглянув її, поставив мені кілька запитань, а потім звелів медсестрі готувати пацієнтку до операції. Я ходила навколо лікарні з Сергійком на руках. Інколи пускала його поповзати по траві за будинком. Раптом побачила, що він сидить задоволено смокче надгниле яблуко, яке Підібрав під старим деревом. Закінчувалося літо. Потім я носила його довгим коридором лікарні. Туди-сюди, туди-сюди. Плакала і шепотіла. Отче наш, що єси на небесах. Пробудна виразка шлунку, виснажений табором і пологами організм, а на додачу надто рідкісна група крові втрату якої нічим було поповнити. Ніколь померла в лікарні, не приходячи до свідомості після операції. Санітарка та завгосп допомогли поховати мою подругу. А лікар спитав, повезу я дитину до рідних, чи, може, хочу здати її до дитбудинку? У мене й думки не виникло позбутися цього Тягаря. «Бо скільки разів ми з Ніколь мріяли, як заживемо разом, як роститимемо Сергійка, навчимо його різних мов, що він мені вже був рідним». «Дивно, але мене не дуже тоді турбувала думка про те, що за правилами гри у дитини ще був і батько. А що ж тепер буде далі?» Суцільна загадка. Але стаються події, які не можна пояснити логічно, хіба що Всевишній втрутився і перетасував карти своєю рукою. Коли я, переночувавшись з Сергійком в лікарні, зібралася знову до станції, медсестра винесла мені речі Ніколь та довідку про смерть. Я поклала її до своєї торбини, і лише в поїзді побачила, що довідку було видано на моє ім'я. Шовкунова Ірина Андріївна, 1925 року народження. Померла в лікарні міста Н. 30 серпня 1953 року. Діагноз – перитоніт. Вересневим вечором, попуткою, ми з Сергійком дісталися до Ніжина та розшукали Івана, за адресою, яку я знала на пам'ять. Що було б, коли б він виявився тоді в іншому місті, чи був не один, я не знаю. Але вже вийшло, як вийшло. І от після довгого нічного обговорення ми з Іваном вирішили залишити все, як було. Як було, за документами. Але все ж таки, Залишатись в Ніжені було небажано, хоч ми й були чимось схожі з Ніколь. Вона й не мала тут близьких подруг, але решту ночі Іван ходив по кухні, курив, інколи дзенькав склянкою. Він щось говорив, а може, й плакав. Вранці вийшов з дому, повернувся, приніс нам з Сергійко молока, хліба, поклав на столі трохи грошей. Ще раз подивився на мене в притул і спитав «Ти добре подумала?» «Так», – відповіла я, – «ні в тебе, ні в мене більше ніде нікого, окрім Сергійка». Іван зітхнув, вилив без потреби з дому не сіпатись і вирушив до Чернігова. Там і прожила я своє життя». Коли через п'ять років Іван помер, я залишилась із Сергієм. Намагалась бути йому рідною матір'ю. Власне, він і не знав, що я нерідна. Але чомусь стосунки наші були складними. Все життя він дорікав мені моїм французьким походженням. Перекритими через мене перспективами батька. А врешті-решт, Поїхав будувати бам, звідки й не повернувся. Але Господь не залишив мене на самоті. Проживши чуже життя, я мала щастя виростити власну онуку. Я дійсно вважаю Полінку моєю і більше нічиєю моєю дитиною, моєю онукою, моєю душею. Я вже стара, не знаю, хто читатиме цю сповідь. Я мусила очистити душу цим зізнанням. Може, ніхто й не прочитає? Згниє цей зошит десь на горищі, чи з'їдять його миші? А може, Полінко, моє сонечко, якщо це прочитаєш ти, не суди суворо свою стару бабусю. Не дорікай, що не розповіла тобі правди. Прожила, як змогла. Все, що могла дати тобі,